Ya Bani Isra'il, lathkuru ni'mati alati anramtu alaykum wa anni faddaltukum ala ala alamim. Enyi wana wa Izraeli, kumbukeni zile nea mazangu onlizo kuni amesheni, na nikakute weni kuliko wote wengineo. Wattaku yawman laa tajazi nafsun an nafsi shay'an wala yuqabalu minha shafa'a. Wala yuqabalu minha shafa'atu wala yu'khadu minha adalu wala hum yu'nsarun. Na iyogopenisi kwa mba yomtu yomtu hatumfamtu kwa lolote. Walah hayat aku baling aku pakai maumbezi. Walah kita pakai waki kembolai aku pakai. Walah hatanusuriwa. Wa idhnajina kum min alifirgauna sumunakum sur al ghabbi yudbphun abnaa kum, wa Wafi thalikum bala ummin Rabbikum azim Na vile tulipu kukoweni kwa watu wa Firauni waliokupeni athabu mbaya Waki wachinja wana wenu wakiume na akawa wachahai wanawake Na katika hayo ulikuwa ni mtihani mkubwa uliotoka kwa mula wenu mlezi Waidh farakana bikumu albahra faanjainakum wa agraqana ala firawna wa antum tangvurun. Natulipo ipasu wa bahari kwa jilienu na tukakokoeni. Tukawazamisha watu firauni, na hukum na tazama. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ لاَ تُلْقِمُونَ وَحِيْدِ مُوسَىٰ مَسِكُوا رُبَائِنِ كِشَا مْكَچُقُوا انداما بَادَ يَاكِ Thumma afawna ankum min baadi thalika laallakum tashukurun. Kisha tuukakusameheni baadi ya hayo ili mpati kushukuru. Waiz atayina Musa alkitaba walfurqana laallakum tehtadun. Na tulipompa Musa kitabu na pambanuo ili mpati kongoka.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 fusakum zalikum khairul lakum inda bariqikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim Musa alipoambia watu wake enyi watu wangu hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu kwa kuchukua kwenu ndama basi tubuni kwa muumba wenu na ziueeni nafsi zenu haya ni bora kwenu mbele ya muomba wenu naye akapokea toba yenu hakita yeye ndiye apokiae toba na mwenye kurehemu wa iz ya musa lan nu'mina hatta nara allah jahrata fa akhadhtkum ussa'iqatu wa antum tanzurun namliposema ewe musa Atutakuwamini mpaka tumwone mwenyezi mungu waziwazi wazi. Ika kunyakuweni radi na njimnaangalia Thumma baathnakum min baadi mautikum laalakum tashukurun Kisha tuka kufufuweni baadi ya kufakwenu ili mpate kushukuru Wadallalna alaikumul gomama wa angamu dan Allah mengutus kepada kami Rasul-Nya untuk memberitahu umat-Nya tentang kebenaran dan menghantar kepada mereka berbagai berita yang Na tukakutere mshieni mana na salua Tukakwambieni Kule ni vitu vizuri hii vitu livyukuruzukuni Nao hawa kutudhulumu sisi lakini walikuwa wanajidhulumu nafsi zao Wa idh kulna dakhulu hathihi lkarya tafakulu minha haithu shiitum rogadan Wa dakhulu lbaba Wadakhulu albaba sujjadan Wakulu hittatun Nagufir lakum khatayakum Wasanazidul muhsinin Natulipo sema ingieni mjihu Na humo mlempenda po marithawa Na ingieni katika mblango wake Kuhunye nyekevu Nasemeni tusamehe Tutakusameheni makosayeno Na tutawazidishia wema wafanya wema Fabadala alathina dhulamu kawulan ghayra alathina kile lahum Faanzalna ala alathina dhulamu rijozam minas samai bima kanu yafsukun Lakini waliyo dhulumu walibadili kauli isiukua waliyoambiwa Kwa hivyo tukaitiremsha juya wale waliyo dhulumu Kwa sababu ya walivyo kuwa wamepotoka Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ilaha ilaha Enyi wana wa Israeli Kumbukeni ni emazangu Unizo kuneemesheni kwa kukutoweni Katika zulma ya Firauni Na nika Na nikakuekeni imara katika inchi Baadi ya kuwa mlikuwa mkionewa humo Mshukurunikuwa kumtii mwenye kukutunukieni hayo Na kumbukeenikuwa mimi nili wapa babazenu Mliozalikana kutokana kwao Nisio wapa wa wote wenginea wa wakatiwenu Haya, wanaambiwa taifa la mayahudi Walio kuwa kuzama za mtume Iogwepeni siku ya isabukali Siku ya kiyama Siku ambayo hapana mtu ataweza kumtetea mtu na wala hapana mtu ataimfahamu mtu wala hakubaliwi mtu kuleta muombezi kama ilivyokuwa kutokubaliwa mtu kutoa fidia ya dhambi wala hapana mtu atakayeweza kuizuia adhabu isimpate mwenye kustahili nakumbukeni katika neema zetu juu yenu kuwa tumekuokoweni kutokana na mateso Firauni na wasaidizi wake waliokuwa kuwa akikuonjesheni kali kabisa Kwa kuwa waki wachinja wana wenu wanaume Kwa kofu kuwa miungoni mwao Atatokea wakupindua utawala Firauni Na waki wabakisha wanawake Ili wafanyo ajakazi wawo wakua tuma Na katika athabu hizi Na uteketezaji huu wa uma Ni majaribi yo kutokana na mwala wenu Na ni mtihani mkuu kwenu Kumbukea ni vile vile Katika nema alizo kunemeshe ni mwenyezi mungu Pa yetu lipo ni bahari Na tukayagawa maji kati kati ilimpate kupita mkawukoka Firauni na askari wake wasikupatenu Na kwa fadhila yetu mkavuka na tukawapatilizia aluizenu Kwa sababu yenu Tukawazamisha mbele ya macho yenu Njini mkawa mna wanazama na bahari na wafunika Bade ya njini kushavuka salama Nakumbukeni kumbukeni wakati mwala wenu alipuagana na Musa muda wa masiku wa rubaini kwa ajili ya mazungumzo. Alipukuenda walipuagana na akarejea alikukuteni mmekusha geuka. Na mkamfanya ndama aliemuunda saamirio diyo kwa budiwa. Mkawa kwa hivyo ni wenye kuthulumu kwa kumfanyia mwenyezi mungu aliekuumbeni na kukuwa kweni anamshirika wati. Masiku ni wingi wa usiku. Wingi wa siku ni siku, kama ilivyo sahani, sabuni, silaha, sinia, sungura, saa, ni makosa kwa kiswahili kusema masiku, kwa ni wingi wa siku. Masiku ni wingi wa usiku, kutumia masaa, kuwa ni wingi wa saa ni makosa. Kisha tukakusameheni na tukafuta athabu yenu mlipotubu na mkapata msamaha kwa thambizenu ilimpate kumshukuru mola mlezi wenu kwa huko kufuta kwake makosayenu na kusamee kwake na fathila zake. Na kumbukeni tulipokuneemesheni kwa kumteremshia nabi wenu Musa kitabu chetu Taurati. Kitabu ambacho kinafarikisha baine ya haki na batil na kinabainisha baine ya halali na haramu ilimpate kupata uongozi kwa nuru yake na muongoke kutokana na upotovu wa kuzingatia alio Mola ndani yake. Ikumbukeni siku alipokuambia ni mtume Musa, enyi watu wangu, mmejidhulumu kwa kumchukua ndama wa Samiriu mkamwabudu. Basi tubuni kwa Mola wenu aliyekuumbeni kabla hamjiawa kitu, kwa kuzighadhibikia nafsi zenu ovu zenye kuamrisha maovu. Nazifanyeni hizo nafsi ziwe nyonge ili mpate nafsi mpya zilizo safi. Mwenyezi mungu alikusaidieni kwa hayo, na haka kueze sheni mkaweza. Na hiyo ni kiri itokayo kwa mumba wenu, na haya ni kabla ya kutubukwenu. Nae, haka kusameheni, kwa ni ye ni mwingi wakukubali toba kwa wajawake, na mwingi wakwarehemu. Na kumbukeni kaulienu mlio muambia Musa, kwamba sisi, hatukukubali wewe mpaka tumwone mwenyezi mungu wazi wazi, hivi hivi kwa macho. Bila kificho. Ika kuchukua ni radi na moto kutoka mbinguni Ika kutikiseni Kuwa ni malipu ya inadienu Na thulmazenu Na kutaka kwenu jambo ambalo ni muhali kutokia kwenu Nani Na iyo na halienu Na bala na athabu lezo kusibuni Kwa mpigu wa radi hiyo Kisha tuka kuzunduweni Kutoka na hukuku duwa kwenu Na kupelewa Na tuka kufundisheni ili mpate kushukuru Nema yetu kuhayo Na mpati kuyunga mkono haki ya mwanyezi mungu kwa kupitia njia ya shukurani hii Na katika fadhila yetu juu yenu Nikuwa tumekuletieni mawingu yawe kama nikivuli kukulindeni Na mwako wajua kali Ndokutare manna mana nacho nikitu kitamu kama asali Kina anguka juu ya miti linaposho moza jua Kadhalika tumekutare mshieni salwa Nae ni ndegi ya alienona. Na au kwa makundi ya subwi na jioni ilimle mustarehe. Natuka kwambieni kuleni vili vyoviema katika riziki yetu. Hawa watu wakekufuru nema na haya haya kututhuru sisi lakini wa mjithulumu nafsi zao kwa ni madhara ya uasi unawareji ya wao watendao. Katika kawuli yake mwenyezi mungu mtukufu. Natuka manna na salwa imetajwa kwa uhakika wa kisayansi. hivi mwishoni yamevumbuliwa kuwa mada za protein zenye asili ya vinyama kama vile nyama na ndege ni bora kumfaa mtu kwa chakula kuliko protini zinazotoka katika mimea na mboga. Na katika manna mna sukari ya kumpa mtu nguvu na uchangamfu wa kufanyia kazi na kutaharaki huko na huko. Nakumbukeni enyi wana wa Israeli Tulipu kwa mbieni, ingieni katika mjim kubwa, alio kutajia ni nabiwenu Musa, na mle katika humo kama mnachukitaka, kwa wingi na kwa wasaa. Kwa sharti, lakini kue kuingia kwenu kwa upole na unye nyekevu. Kupitia, mlango, alio utajia nabiwenu. Na kwamba hapo, mumuombe mwenyezi mungu wa kusameheni makosayenu, kwani mwenye kufanya hayo kwa ikhlasi, usafi wania tunamfutia makusayaki. Na mwenye kuwa mtenda mema alimtifu, tunamzidishia thawabu na ukarimu yu ya kumsamehe na kumfutia dhambi. Lakini walio thulumu, walikuenda kinyume na ambri za muna wao mlezi. Wakasema, siyo walio ambri shu ya seme, kwa kuthihaki na kwa ausi. Basi jaza yao, ni kuwa mwenyezi mungu wali wateremshia juu yao athabu kuwa ndio malipo ya ukosefu wao, Na kuzivunja ambri za mula wa omlezi